Autobusera igo eta nire inguruan daudenen aurpegiei erreparatu diet. Espresiori gabeko aurpegiak dira eta esango nuke gainera guztiak ari garela ahalginak egiten, bestek ez desaten espresio izpirik ere ikusi gure begietan, gure espainetan, gure bekokian. Julio Cortazaridas ipuin batean autobuseko bidaiarien aurpegiak maskara zuriekin konparatzen zituen. Eta hala da, halako leku publikoetara sartzean, berdin autobusa, trena, igogailua, Maskara jartzen dugu denok, besteek gure harimaren gora berak igarri ez ditzaten. Besteen begiradei ies egiten diegu, beldurrez. haietan sua egongo balitz ezala eta erretzeko arriskua bagenu ezala. Horregatik egiten zaigu hain dezer oso autoguzaren atzea begira dauden eserlekuetan ezertzea. Ematen du denak ditugula gure begira, goitik bera begira. Eta orduan gure maskara zuria oraindik gehiago gogortzen da, eskai holaskoak bihurtu arte. Ez gai orpeigo gai giar bakarra ere mugitzeko. Eta orduan, poltsatik telefono mugiko hartu eta handik biza altxatu gabe mesu zaharrak ezabatzeari ekiten diogu. Estakigulako bestela begirada, nora zuzendu. Baina telefonoak batzuetan traizioa egiten digu. Hain justu autouzaren atzealdera begira dauden ezerlekuetan jarrizaren egun horretan, telefonoa hotz egiten azida. Eta melodia berria da. Ilo bar telefonoa utzi zenion, une batez eta marraski bizidun ezagun batzuetako melodia jarriz izun, zu konturatu gabe. Orain konturatu zara, autobuseko bidaiari guztiak irribarrea eskutatzen zaiatzen diren une honetan. Gorritu egin zara eta alik eta lasterren hartu duzu telefonoa, nord da galdetu duzu, nor eta zure mutiloia da. Eta berriz zurekin bueltatu nahi duela esan dizu, berriz elkarrekin bueltatzeko erregutu dizu.